يا امر رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي منار الهدات قناهم رجالي صناع حياتي ايه اقمار لالي قوانا بعزم الابات وقوانا بعزم الابات آه يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما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 Kola Zahvala pripada gospodaru svjetova Allahu subhanahu wa ta'ala koga naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen, a koga ostavi u zabudi nećemo naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti. Svedoči da nema drugog istinskog boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alayhi wa sallam posljednji poslan za istinom. Zatim naš gospodar Uzvišeni o svojoj knjizi kazao ovi koji vjerujete u Allaha te barek eva tala bojite se istinskom bogobojaznošću njega i ne umirite nikako drugačije osim kao muslimani. Zatim assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, zahvaljujemo Allaha uzvišenom koji nas je ponovo sakupio i okupio na ovom bareč mjestu da nastavimo kazivati i izučravati njegova lijepa imena i značenja tih imena. Večeras uz Allahovu subhanu ava tala pomoći govorit ćemo o jednom novom imenu ime koje je i tekako znači bitno, i veliko je veličanstveno, a to je ime El Kudus. El Kudus. Svi otprilike znate značenje da se prevodi kod nas, na našim prostorima, kao svijeti. Međutim, pravo značenje koje ćemo večeras ako bude vidjeti, kako su to definisali pojasni učenjaci, poznavo od sarapskog jezika, zatim znači, poznavoci šarijata, da ima značenje onaj koji je čist od svake mahani. Znači onaj koji je čist od svake mahani. Jel kudus. I to samo pripada idolu koji je Allahu Subhanahu Wa Ta'anu, nikome drugom. Zato je savršena osobina koja pripada samo njemu Subhanahu Wa Ta'anu. Ibn Qajim kada je govorio o vrijednosti istraživanja i spoznaje lagove i te bare kvata lijepih imena, kazao je nema radosti zaroba. I ovo će da se znači ljegovo kazivanje treba dobro da e, pokušamo shvatiti, pojmiti i razumjeti. Kaže nema radosti zaroba. Niti ispravnosti, niti uživanje negira, znači bilo kakvu ispravnost i slah u njegovom životu postupcima i uživa i na dunjaluku. Pa kaže, osim spoznajom svoga gospodara. Zato svaki onaj koji tvrdi, pa nije njegov god, svaki onaj koji tvrdi da uživa na dunjaluku, da osjeća ljepote i da je zadovoljan, vlaže sam sebi. Jer onaj koji nije spoznal gospodara svjetova ne može uživati i ne može osjetiti slast i ljepotu življa na dunjaluku. Zatim kaže, i da on bude jedini cilj njegovih želja. nači osoba koja želi da uživa i da e, osjeća slast i radost dunjaluka u dunjalučkom životu, mora imati sve svoje namere, sve svoje želje da budu, znači kakve? Da bude i glavna želja i cilj Allah tebareke, tebareke veta'ala. Zatim kaže, spoznaja njega, njihova je najveća sreća psi znači oni vjernike oni koji kažu la ilaha illa allah muhammedur rasulullah koji istinski svedoče to znači kaže spoznaja Allaha te bare kvala spoznaja njega i njihova istinska sreća Zatim dalje nastavlja pa kaže a kada ovo izgobe stanovnici zemlje a kada ovo izgobe ugorejem su stanju od stoke i stoka bolje od njih živi na Dunjaluku, a kaže, bolje će proći gdje? Na Ahiretu. Nema obraćuna. Stoka bolje od njih živi na Dunjaluku, a bolje će proći od njih na Ahiretu. Allah otvore. Koja je, znači, kolika je opasnost proživjeti Dunjaluka ne ono što je najljepše na njemu, a to je gospodar Svjetova da stoka žvotinje koje su na Dunjaluku ljepše i bolje se osjećaju, uživaju na njemu. A na Ahiretu će daleko, znači, bodje proći, jer nema kaze, nema patnje za nje. Dok onaj koji je proživio Dunjaluku, nije shvatio i nije upoznan gospodara svjetova, jer ova spoznaja koja traži od tebe, znači, zahtijeva da spoznaš gospodara svjetova, Allaha s.w.t., poslije te spoznaje dolaze šta? Da naučiš propise te vjere da se vladaš po toj vjeri. Ali prije svega znači spoznaja, nakon spoznaje, nakon spoznaje propisi propisi šarijata. Zatim Velid Muhammed ibn Hasan govoreći isto tako o vrijednosti izučavanja Allahovite barek i imena kaže pa kada vidiš ljude da hrle za Dunjalukom, tako da opisuje danas našu situaciju, Pa kada vidiš ljude da hrle za Dunjaluko, ti pohrli kao Allah. Da li je, znači, situacija svijeta došla po današnje situacije da se toliko ljudi odali Dunjaluku i traganju, znači, kako što više steče i mjetka i zarade, kada ugledaš takve da hrle, da se natječu, da žude prema tim nasladama Dunjalučke, ti požuri da se približiš gospodaru, gospodaru svijetova, pa zatim kaže, Kada vidiš da se drugi bogati dunjalučkim blagom djepotama dunjalučka, kada ti se obogati spoznaju Allah. Sad u ovom trenutku, koliko svijeta ovu stvar traže, natječuju se da se obogati, sad u ovim trenutcima, u svakodennom životu, a koliko traga oni, znači za spoznajem gospodara svjetova, koliko uči koliko izičavaju, koliko traže halke, Gdje se, znači, dolazi do spoznanih gospodara svjetova? zati nastavlja, kada su drugi bliski sa svojim voljenim. Koliko danas ljudi voli, znači, i očeve, i majke, i braću, i sestre, i žene, i djecu, i sve druge, znači, ovo su dozvoljene stvari ljubavi, ali koliko ima oni nedozvoljeni, pa kaže, kada su drugi bliski sa svojim voljenim, ti budi blizak Allah. Kada drugi sjede i kada drugi, znači, žele da provode te trenutke sa svojim boljenim, ti sa so sami, Habibi, bibi, tu želi kadao, sami se sa gospodarom svjetova, ili uzmi Kur'an, ili se uposti namazom, ili se uposti domom, budi predan gospodaru svjetova. Zatim nastavlja pa kaže, kada se dodvoravaju svojim vladarima, koliko danas ima, koji imaju vlast, a koliko žuti oni da im se dodvoraju, Kada se i svojim vladarima i velikanima, ti se približi Allahom. Ti se pokušaju da se umiliš gospodaru svjetova kroz činjenje dobrih dijela. Zatim kaže, kada se pokore svojim prvohtjevima, svojim strastima, ti se pokori Allahom. Allahu akbar. Danasna situacija, koliko ljudi koji slijede svoje strasti, pokoravaju se šeitanski na svesama, ti kada ugodaš tu situaciju, da ti to bude znači stvar koja će tu ukazati da se pokoriš gospodaru, gospodaru svjetova. Kaže, budi uvijek uz Allaha i idi uvijek ka Allahu. Allah. Allah. Kako je na lijep jedan način pojasnio suštinu života na dunjaluku. A zatim ukazao na varljive stvari koje zavaravaju mnoge od nas. Kako se sačuvati toga i kako su posliti unijim stvarima koje će nam koristiti na Ahiratu. Nakon ovih uvodnih riječi mi uz u uz te Tebarek Vatala pomoći otpočeti i govoriti o velikom imenu Allah'a Tebarek Vatala El Kudus. Prije svega u jeziku kuds, učenjaci poješljavaju pa kažu da ima značenje tahareta, čistoće. Znači kuds, u jeziku znači čistoća. Tahara. I on naravno, imaju dokaze koje navode za svoju tvrdnju, jer prije svega, stavnici Hidžaza su koristili ovu riječ kuc, kada su htjeli ukazati na čišćenje ili čistoću. Allah te barake wa u Kur'anu kaže وَنَحْنُ نُسَبِّهُ بِحَمْدِكْ وَنُقَدِّسُ لَكْ Uprije u znači, mi tebe veličamo i hvalimo, onako kako tebi dolikuje. Međutim, što su kazali učenjaci po pitanju وَنُقَدِّسُ لَكْ za ovje riječi. Ezuđađi rahimahullah kaže وَنُقَدِّسُ لَكْ to jest čistimo sebe odnosno radi tebe čistimo naše duše. Radi tebe gospodaru, gospodaru svjetova i zbog toga kažu da se u arapskom jeziku kaže بَيْتُ الْمَقْدِسِ Čuli ste Betul Makdis? Kako prevodimo mi Betul Makdis? On želi kazati da je to čista kuća, što znači da onaj koji odeo Betul Makdis, da će se tamo pročistiti i očistiti, odnosno ostraniti svu nečistoću koju imao pri sebi. Jer su Allaho tebare kvetala kuće te koje kada uđeš i kada obaviš namaz, kada se pokaješ i vratiš i zamoliš gospodara svijetu, a nećeš biti isti onom prilikom kada si ušao i kada izlaziš iz džamije. Jer će Allah tebare kvetala te oprostiti da te očisti od tvoji, od tvoji znači, ružnih i ružni, loših postupaka. Zato se misli, znači, na ovo očišćenje, pročišavanje i čišćenje od, od grijeha. El Fara jedan jezičara, isto tako kaže, rahimahullah, da svijeta, odnosno čista zemlja, spada pod nju Sirija, Palestina i dio Jordana. Isto tako su u arapskom jeziku kaže Ruhul Kudus Svi ste čuli za to? Mislili se na koga u Koranu kada se spodili? Mislili se na Meleka Džibrila. Ali šta znači Ruhul Kudus. Ruhul kudus kažu da znači duh čistoće. Odnosno da je stvoren od čistoće. I ovo su sve dokazi, znači u arapskom jeziku kako sama ta riječ koc ima značenje čistoće. Drugo značenje u arapskom jeziku jeste da kudus znači bereke, beričet. Imamo dokaz, znači, u Kur'anu da se zemlja naziva beričetna zemlja sa ovim, sa ovim riječima. Poput riječi laha te bareke Subhanel lazi esra bi abdihi lejlem min al mesjidi l'haram ilal mesjidi l'aksa lazi barakna hawlahu linurijahu min ajatina. Allah tabarek ve ta'ala kaže hvali ka, onaj koji u jednom času je premjestio svoga roba odakle mekke um mesjidu l'aksa. Petul Makdis, u jednom trenutku noći de gospodar učinio. Međutim u nastavku se opisuje kaže čiju smo okolinu to mjesto i okolinu koja obružuje to mjesto, pa na Haulehu, učilne bog blagoslovljeno, odoslo berečatno. Tako da naziva taj prostor sve, a znači kada se govori die meshd laksa je sveta zemlja muqaddasa Allah te barek kada govori on Kur'anskom ajetu o tom svijetom mjestu naziva to sveto mjesto znači beričetno mjesto znači da je zemlja ta koja je tu taj prostor kompletan blagoslovljen, odnosno da je pun beričeta i berekata Allaha te bareka ta'ala. Zati na drugo mjesto vas subhana va ta kaže wanjainahu waluta ilal ardil lati barakna fiha Spasili smo luta, moluta luta, i oni koji su znači koji je bio s njim do zemlje ili u zemlju koja isto tako blagoslovljena naziva tu zemlju taj prostor misli se isto tako na prostor koji je svet u e, znači današnjem Izraelu Palestini na isti znači Uh, na istom mjestu je prostor Allah Tebare Kvita'la okazuje i naziva da taj prostor, ta zemlja da je veričetna. <coughs> Koliko se puta spominje ovo Allah Tebare Kvita'la ima u Kur'anu? U Kur'anu se uh, Allah Tebare Kvita'la ima il kod Du spominja dva mjesta, prije svega u Suri Hašim. I ako boda, od večera ćemo početi da uh, govorimo o imenima koja su spomenuta u Suri Hašim. Prve svega Allah Čevašanu kaže u Allahu la ilaha illa hu al-melikul kuddus On je Znači Hu Allah On je Allah Pored kojeg drugog istinskog Boga nema Pa se opisuje el-melik O kojeg smo govorili Posle el-melik spomnije el-kuddus Naravno znači druga imena ćemo govoriti idućeg idu puta To je prvo mjesto. Drugo mjesto Jelaz Njelašanu u suri znači, Jum'a isto tako spominje Yusebbihu znači, Yusebbihu lillahi ma fi samavati wa ma fi ardi el melikul kudus Isti redosti el melikul kudus el azizil hakim što ćemo naravno govoriti nakon ovoga I kazali smo da el kudus onaj koji je čist od bilo kakve mahane, koji je čist od bilo kakvog nedostatka. I to ćemo govorit ako Bogu spominjati govore sada. Ibnđari Rahim Mahullah kada je pokušao pojasniti kakvo je znači značenje imena El Kudus kada se odnosi na Allaha u jeziku smo vidjeli da znači može biti kudz, nešto što je čisto i nešto što je beričetno, je U čemu ima beričeta. Međutim znači, kada se odnosi ovo ime El Kudus na gospodara svjetova, mora biti posebno znači. Nači ovaj veliki imam Fesir Ibnu Džarir kaže zaajet vanahnu nusebihu bihamdik ve nuqaddisu lek. A mi tebe veličamo i hvalimo onako kako te Subhanahu Avattara dolikuje, kaže slavimo te, veličamo i hvalimo i negiramo ti ono što ti pripisuju mušici, mnogobošci. Jesu ja pokušali Allah te bare hvetalo pisati sa svojstvima i osobinama koje nadolikuju niti prilični gospodaru svjetova da bude opisan takvim osobinama. Pa zatim kaže, smatramo te, čistimo od toga i klanjamo se tebi. Samo tebi znači robujemo i samo tebe tražimo. Pripisujemo tebi svojstva ona kojima se ti opisao u Kuranu ili sunetu poslanika sa Allaho ljihva srbi. Slovo, ovo ne, ne, značenju cijenju Allahu te bareke vtala ime El-Kudus. I zato sva imena gospodara sveta je teško pojasniti jednom riječju našem jeziku. Kada uzemo znači o, učenjake koji su pokušali da pojašnje vidimo znači koliko opširno pojašnjavaju jedno Allahov te bareke vtala ime. Zase znači kako da teško u bosanskom jeziku naći odgovarajuću riječ da sa jednom riječju opišeš Allah te bare da kaže sveti. El-Kudus znači sveti. Il-Aziz silni. I slična imena. Znaci ako je teško i mora se znači ovakvim načinom pojasti ta uzvišena veličanstvena imena gospodara, gospodara svjetova. Al-Baihaqi rahimahullah kaže za El-Kudus da ima značenje koji je čist od bilo kakvih nedostataka. Čist od toga da ima dijete i drugo. Čist Allah subhanahu wa ta'ala. Ta, Zdob, uh, ta znači, osobina pripada i dolikuje samo njemu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. A kaže, ovo svojstvo dojstveno je samo njegovom uzvišenom biću. Zatim Gazali rahimahullah kaže, on je čist od svake osobine koju mogu osjetiti čula, pola njegovog psa. Koju mogu osjetiti čula i koju može zamisliti mašta. Šta god da zamisliš, odnosno kada i pokušaš da zabranite da zamišljaš da znači će sve Bine gospodara Svetova Allah te barek ve taalay uzvišeni, znači od toga što ti pomisliš i zamisliš. Zato je nemoguće da zamisliš i da pokušaš da osjetiš da dokućiš to, čime se gospodar svjetova opisao. Zato mi s osobine koje nam dolaze, kojima se gospodar opisuje u Kur'anu, prihvaćamo vanštinom. Znamo njihovo značenje u jeziku, međutim njihovu kakvoću, suštinu toga ne možeš dokući, ne možeš spoznati. I to je ispravo vjerovanje. Zatim Nukasi Rahimahullah kaže el kodus je onaj koji je bez nedostataka, to jest, bez ikakve mahane opisan savršenim osobinama. I sa ovim definicijom se slaže imam Šerkani isto tako. El Alusi rahimahullah kaže El Kudus je onaj koje pripada savršenstvo u svakom opisu. Znači nema osobine, nema opisa koji se opisao Gospodar svetova, a da taj opis nije savršen. Pa kaže opisu koji znači koje je doliko je samo njemu subhanahu subhanahu wa ta'ala. I kaže Ili ima značenje onaj koji se ne može ni ograničiti, niti zamisliti. El kudus. Znači, ne može se ni ograničiti, ne može se odrijediti. Niti znači da se može ograničiti, niti pojmiti, zamisliti mislima. I koliko danas ima oni koji pokušavaju da shvate dokuće suštini gospodara svjetova, Pa provode saate i saate, da bi to znači pojmili. To je nemoguće, jer su naši, naš razum kojela je, bar neko je, je ta na nama podari, ograničeni. I možeš pojmiti samo ono što ti je dozvoljeno da pojmiš, što su mogućnosti. A ove stvari, ove stvari znači gospodar svjetova, opis njega, je nemoguće da može čovjek insam pojmiti i na nadunjalku s tim, da će gospodar svjetova podariti iskrenim vjernicima na Ahiretu, znači da se može vidjeti. Ukazat će se gospodar svjetova vjernicima i vjernic će ga moći vidjeti. A od najvećih deređa stavnika dženneta jeste da će ga vjernik, najbolji znači u džennetu, moći vidjeti dva puta dnevno. Allah ozbe. To je su najveće deređe džennetom. Nisu uživanja. Najveća treže vidjeti Allah, Tebara, Kebataan. A koliko će biti oni čije duše nisu žudjele, čiji su postupci bili taleko, tako daleko sređena poslanika sallahu alihi vasallame, koji će biti otjerani i bit će bačeni u džuheremske provalije, i bit će uskrašeni najljepšeg pogleda, a to je gledanjem gospodara svjeta. I nevjernici koji su, znači, takvi, kao takvi presele, nikada neće moći vidjeti gospodara svjetola. Dok oni vjernici, čija loša dijela preovladaju dobra, povodu određeno vrijeme u džehennem, pa jelate bare koje izvadi svoje milosti i džehennema ljude, opet će im ukazati tu mogućnost da vide gospodara svjetova u džehennetu. <tost> Ibnuka Ibrahimaullah kaže, el kudus ima značaj koji je čist od svake vrste zla, majkavosti i mahane, kao što to kaže komentarišu komentatori tumači Kur'ana. Znači, slažaju se sa njihovim, sa njihovim e, pojašenjem Allahovog Tebare Kvetala imena El Kodus. Nakon ovih definicija učenjaka, naravno da mora proiznaći plus poznaje ovog imena. Kao i svakog imena kojeg su mi, znači, dosad naveli. I te plodove u, u lema, znači, je pokušao da pobroji da ukaže šta mora, znači, da rezultira spoznanja ovakvih imena jer nije isti onaj koji samo kaže el kudus a ne zna značenje toga i nabranje el kudus el kudus i onaj koji zna značenje el kudus pa prvi, znači, plod spoznanja Allahovog te barekve ta'ala imena el kudus da svatimo da je Allah subhanahu wa ta'ala svijet i da je čist od bilo kakvog vida, nedostatka i mahani da je savršen u svim svojim osobinama, svim svojim svojstvima i da mu nema ništa slično. Da ne postoji znači nešto što je slično gospodaru gospodaru svjetova. Jer Allah te bare kao tala kaže Lej sa mislihi šej i ništa mu slično nije. I ovdje ne gira znači to. A s druge strane kaže mi semi Basir, A on je taj koji čuje i koji vidi. Naci negira da li, da bilo šta liči od stvorenja njemu niti da on liči znači na bilo koje od stvorenja, ali isto on potvrđuje da je on taj koji sve čuje i sve vidi, potvrđuje i svojstvo sluha i svojstvo vida, što automatski ukazuje da njegov vid i njegov sluh ne mogu biti slični svojstvima znači stvorenja jer je to negirao u prvom dijelu, a u drugom dijelu ajeta potvrdio I zato učinjaci Ehl-i Sunneta i e, sredbenici Muhammeda i Ashaba i Tabina i oni koji su bili na istini negiraju bilo koju vrstu ta'atila a ta'atil znači negiranje Allahovi Tebara i Tebara svojstava znači ehl Sunnet nijukom slučaju sebi ne dopušta da negira neku osobinu koju je Allah te barek vatala potvrdio u Kur'anu ili Muhammed a.s. u sunnetu. S druge strane, u potvrđivanju ti isti osobina negiraju tašbih. A to je da Allah te barek vatala liči ili sliči svojstima stvorenja, i iz druge strane temsil da poistovjećuju ta ista, znači stvorenja ili njihove osobine sa osobinama gospodara svjetova, odnosno nijukon slučajno dozvoljavaju da ljud ulaže ulaze u kakvotšu Allahu i te barek osobina. S druge strane, Allah te bare kvetala homo aito je znači negirao i potvrdio, negirao da liči nečemu ili sliči stvorenjima, a s druge strane potvrdio savršene osobine. A neka gospodar svjetova negira osobine, znači da ima kod sebe kao što je nepravda, da je on znači nepravan prema svojim stvorenjima, kako kaže u Kur'anu, "Wa ma rabbuka bi-zalamin lil-abid." Allah te bare kvetao nijekom slučaju nije nepravedan pre svojim robovima, ovo automatski ukazuje potvrdu druge savršene osobine, znači negira osobinje majnkavosti. A to je nepravdu da čini svojim stvarenjima, a u istom tom ajetu, znači naj koji shvati razumije, Allah te bare kvetao potvrđuje drugu savršenu osobinu, a to je osobina pravednosti. Znači, kada je on takav opisan da je nepravdu ne čini stvorenjima, automatski se potvrđi osobina u Ajetu koja da je on pravedan prema prema svojim, svojim stvorenjima. Na ovakav način, znači, čovjek oskače svoje vjeri u svatanju i razumijevanju Allahovog Tebare Kvjetela propisa. <hums> Zatim druga ili drugi plot spoznaje Allahovog Tebare Kvjetela imena El Kodos, jeste da njegovo savršenstvo Allah te bareke, se ogleda u tome da nema sudruga. Da je čist, da ima saučesnika, da ima sudruga u svemu tome. To znači imel el kudus ne gira. I zato onaj koji svatio ovo ime el kudus, automatski je svatio suru koju, koja odgovara tečini Kur'ana. <usur> Ko svatio ovo Allah se ime imel kudus, svatio je čitavu suru koju Allah. Prvi svega Allah Tebarek Vatalla kaže Allahu la ilaha illa huva l'hajju l'qayju Allah je nema istinskog Boga osim Njega koji je živ i vječni, živ i vječni Nikomu, znači tome nije sličan Zatim u suri Kul hu Allah koju učimo Kul Allahu ahad Allahu saman Lem je li, velem je urad, velem ahad potvrđuješ da je on subhanu wa ta'ala reci da je on Allah jedan i da je on subhanu wa ta'ala utočište svakom nije rodio i rođen nije i nikom nikomu ravani znači da postoji stvorenje da može parirati gospodaru svjetova znači negirio je bilo koji vid da postoji saučesnik sudrum u vladavini u stvaranju, u bilo čemu. On jedini, tvorac svega. Što znači ovo Allahu Tebareke ime El Kudus ne gira, znači vas poznaj Allahovog imena El Kudus, ne gira da postoji saučesnik ili sudrug Allahu Tebareke Tebareke v.a. Treći plus poznajem, ovog velikog imena El Kudus, da je čist od bilo kakvih nedostataka loših, znači osobina, osobina koji imaju majkavosti majkavost sebe, Jeste i to da je čist da ima drugu ili dijete. Allah Tebare Kvetala je to negirao. Znači njemu to nedolikuje. Jer je savršen u svojim osobinama. Pa kaže Allah Subhanahu Wa Ta'ala u suri znači džin, kada su džini to potvrgli pa kazali Allah Zalšanu prenosi njihovu riječ pa kaže وَاَنَّهُ تَعَالَ جَدُّ رَبِّنَا مَتَحَزَ سَاهِبَتَهُ وَلَا وَلَدًا Oni kažu neka je uzvišen Allah onako kako to njemu dolikuje uzvišen od čega? Od toga kaže, on nije uzao sebi ni drugu, niti ima drugu, niti ima dijeta. Čini su negirali su vam. A ljudi danas, a ljudi danas pripisuju to Allah, te barek, Allah Subhan, je čisto toga, tomu ne dolikuje, niti mu to priliči. I zato kada pogledamo, znači koji su zalutali kako je, na koji način opisuju gospodara svjetova sa ti osobinama majkavosti, koje ne priliče njemu, zašto ne razmisle i ne promisle o uzvišenosti gospodara gospodara svjetova. A kada se na takav način znači promisli i razmisli, dođe se do ove velike, velike spoznaje. Zatim Allah subhanu wa ta'ala kaže وَقَالُوا تَحَذَ اللَّهُ وَلَدَا سُبْحَانَ I oni kaže, nevijenici govore, Allah je uzeo dijete, subhanehu Allah će sam sebe, neka je uzvišen On, gospodar svjetova Be lehu ma fissamavati val ard Njemu pripada sve što je na nebesima i sve što je na zemlji Zatim kaže, kullu lehu kanitun I sve se njemu pokorava Kako znači taj koji ima tako savršenu moć i veličinu da je opisan takvi majka i osobina, kad njemu sve pripada i na nebesima, i na zemlji, i svi su njemu pokorni. Svi se njemu pokoravaju. Allah subhanahu wa ta'la kao je subhane, neka je on uzvišen, slavljen, veličanstven, čist od onoga što ovu nevjernici, nevjernici pripisuju. Zatim srdeći plod jeste, da Allah čist od svojstva, majkavosti, mahana poput čega? Allah dželal znači njemu ne prilici san drijemež niti znači njega može zahvatiti svojstvo koje nas zapača to je smrt Allah dželal šanuh je živi vječni i neumire Allah subhanahu wa taala kaže atawakkal alal hayy allazi la yamut a ti se osloni i maj tevet kulko sebe na onoga koji je živi i koji ne Znači taj tebekkul kada mi svatimo na koga se oslanjamo. Danas kada čovjek se osloni na insana koju je prolaza, znači koji je pun manjkavosti pri sebi, a zapostavi da se osloni na gospodara svjetova koji je živi i vječni i koji ne umire, onda shvatiti koliko je taj znači, daleko od ispravnog shvatanja akide Allaha te bareke tebarekvetala. I kadašao oditukazije, atawakkal na rajji, a ti se osloni na onoga koji je živi i koji la yamut, koji ne umire, koji je vječni. Zatim mala te barekat Allah kaže u poznatom ajetu Allahu la ilaha illa huval Allah je nema, isti, nema drugog istinskog boga mimo njega, on je živ i vječni što automatski ukazuje, znači, na veličinu gospodara svjetova, na, da je on živi vječni koji ne prolazi, koji je od uvijek i za uvijek, koji nikada neće, nikada neće nestati. Poslanik s.a.w.a. kada opisuje gospodara svjetova, kaže Inna Allahe la jenam, ve la jenbegi lehu an Zaista gospodar ne spava, niti njemu priliči, niti ima potrebe da spava. <kli> Allahu akber. A ti, habibi, koliko možeš izdržati ne zaspiš. Znači, koliko imaš majkavost po sebi, ne možeš puno izdržati. Koliko nas dva dana, tri dana, nakon toga slijedi san. Što znači da Hullu lehu kanitin, svi se njemu pokoravaju, svi su mu pokorani. čemu? Poput ovoga, izdrži da ne spavaš. 15 dana, 27 mjesec, 2 mjeseca, godinu, da li su mora se pokoriti lahovom sunnetu, A sunet da ti je propisao, će te opuhvati i drijemeži i sanj da ćeš zaspati. Ne moraš ti da naći kulu, lehu, kaneti, da shvatiš. Svi se njemu pokoravaju kroz ibadet, klanjanje, ne ove sunete kao Unije, koje je znači učinio takve kakve jeste, da svi moraju spavati, da se svi moraju umarati, da se moraju uzijeti znači rahu, da se odmore od posla i uposlenosti. Zatim, svi se njemu pokoravaju u čemu? sve njih smrt se Ima neko da izbjega o smrti? Da kaže da je vječan. Zato što je takava sudna, svi će se pokoriti Allahove naredbi Meleka, da dođe dušu da uzme, svi se to je pokoravaju i niko toga ne može jedan trenutak, jedan trenutak odgoditi. Zatim, Allah te barek ve tala, sljedeći plod jeste da je čisto od bilo kakvog vida nepravde. Jer u hadisu, kod se u kaže Allah te barek ve tala, poslali sam sam prenosljivo govor, O robovi moji, ja sam sebi nasilje zabranio Zulum, pa sam ga učinio između vas zabranjenim, i nemojte jedni drugima nepravdu učiniti. Znači, Allah je čisto toga, ajd koji smo citirali, jeste da Allah Jelešanu ne čini nepravdu prema svojim robovima. Z druge strane, kada vidimo robove i pored ove naredbe, znači, pored ove savršenje osobine koja pripada gospodaru svjetova, vidimo da robovi jedni drugima, Svako svakodnevno nanose nepravdu i nedađu. Allah Tebare Kutala zabranjuje, a posljedno zabranjuje da je vijenik prav vijeniku čini nepravdu. Riječima, dijelom, na bilo koji način, gospodar svijetva je tu nepravdu zabranje da se čini. Zato naj koji shvati Allaho Tebare Kutala imena poput imena El Kudus, da je Allah čist od toga da je nepravdan pre nas stvorenjima, automatski druga osobina jeste koja proizilazi i shvatanje iz ovoga i da moraš biti opičen tim da i ti ne činiš nepravdu. Kao što voliš da gospodar svjetova tebi ne učini nepravdu, budi ti onaj koji neće činiti drugima, drugima nepravdu. Na takav način, svataš i razumiješ, Allaho te bareke v.a. ime el kudus. Zatim, gospodar svjetova je sačuvan srdeće mahani, ili onaj osobini koja je manjkava a to je škrtosti i siromaštva. Gospodar Svjetova je sačuvan toga, dok mi, kao stvorenja, mi su svakako siromašni u svakom pogledu. Allah Subhanu wa ta'ala kaže op, kako su, znači, kazali jevreji opisujući gospodara Svjetova ovom majkavom osobinom, koja njemu ne veliko i ne priliči, a pogledajte kako su oni, znači, opisali gospodara Svjetova وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَا غُلُولَ I Židovi, Jevrijeji kažu, Allahova ruka je stisnuta, opisuju ga znači da jel škrt ne udjeljuje, Allah te barek ve ta'la odgovara قُلَّتَ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا Njihove ruke su škrte i kaj prokleti su zbog onoga su kazali Allahov proklejstvo nad njima i na njih je zbog tih riječi koje su kazali, opisali gospodara svjetova sa to majkavom osobinovom, znači nisu upoznani Allah Tebā, rekao ta'ala, nekako kako njemu delikuju, kako se on Subhanu wa ta'ala opisao. Pa nastavlja gospodara svjetova pa kaže Kaže, naprotiv, Allahove oba ruke su, znači, e, otvorene, I on udjeljuje koliko on subhanahu wa ta'ala hoće. Nije Allah dželšanuhu, znači ti su, mi to znamo, znači i osjetimo, mi to potvrđeno vjerujemo, znači ove ajete. Znači, bel jedahu, njegove oba dvije ruke su otvorene i on je koliko god on subhanahu, subhanahu wa ta'ala hoće. Poslanik sallahu alihi vseleme opisuje poslanika sallahu alihi vseleme u hadisu gdje kaže da, zamislite kaže gospodara svjetova, koji znači, ima toliki, toliki risk koji i danju i noću obskrbljuje robove svoje, a da se ništa nije znači, umanjilo od donoga što on ima u svoje ruci. Pa kaže, pogledajte, u stvaranju nebjesa i zemlje, i svega onoga što na nebesima i zemlje, sve to onoga, te bar neke je tala dao i svog riska obilja, a kaže, ništa se nije umanjilo od onoga što on ima, što, znači, kodinga, što on se manu od tala posjedio. I danju i noću, znači, udjeljuje. I ništa se to kod njega ne umanji. a oni kažu da ruka stisnuta. Kako su ga, znači, opisaju majkavom sobinom, a on to negira, znači el kudus, Allaho tebare kvetala, ime, znači, koje je čist, čist od bilo kojeg bida majkavosti, negira, znači, i tu osobinu, da ima pri sebi. Uzvišeni gospodar tebare kvetala je čist od laži. Znači ovo ime ukazuje i čini ti da si spoznao Gospodara svjetova da je čist odlaži. Kako Gospodara svjetova kaže? وَمَنْ أَصْدَبُ مِنَ اللّٰهِ هَدِيثًا A ko govori iskrenije od Allah'a teba rekveta. Nema ga niti postoji. Neko ko kad kaže nešto da iskrenije od Allah'a Gospodara svjetova koji znači taj koji je stvoritelj nebesa i zemlje. U drugom ajetu Allah što on kaže وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ اللَّهُ وَتَبَارَيْكَ وَتَالَ obećanje je istini to. I istina, zatim kaže مَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ a ima li neko da iskrenije govori od اللَّهَ تَبَارَيْكَ وَتَالَ Znači gospodar, sje to ovaj čist od osobine znači laži. To njemu ne dolikuje niti priluči. S druge strane ta osobina je pokužena i zabrajena da se nađe k U poznatom hadisu koji smo na poznat koji slušam po predavanju madje poslanik sallallahu alejhi ve je upitan da bude derdao jedno rivajet drugom drugog, drugog drugog onaj ashaba da li može vjernik učiniti zinalog? pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da može se desiti znači da vjernik učini zinalog. kaže može li se desiti vjerniku da ukrade kaže poslanik A.S., kaže i to se može desiti mu'minu, u hadiska je mu'min, znači može li se mu'minu desiti da ukrane, kaže može, a kaže može li se desiti mu'minu da slaže, kaže la, ne može. Vijerniku se ne može desiti da slaže i ovaj hadis i pored znači, toga što je poznat i da se prenosi po sjelima i skupojima i predavanjima i po knjigama, on znači ima slabosti iz Hadis je Daif, ali suština ukazuje znači na ispravnost, na ispravnost Hadisa, iz drugih Hadisa koji zabranju laž, koji svrstavaju znači u jedno od veliki, veliki grijeha. Zatim, Alate bare vetara je čisto u svojstva prolaznosti. Alate bare Kvetala neće nestati, niti može nestati i čisti od toga, dok je ta osobina pri ljudima, nama, znači ta majkavost je prisunuta, Allah te barekta, čisto toga, Allah subhanahu wa ta'ala kaže kul lumen alejha fan sve što je na zemlji ono će nestati, ono je prolazno, ništa od toga nije ostati. Pa nastala pa kaže وَيَبْقَا وَجْبُ رَبِّكَ ذُلْجَلَارِ وَلِيْكْرَمِ A ostaće jedino, znači je Allaho plemenito lice koje je veličanstveno i koje je neprolazno. Znači ostaće jedino gospodar svijetu, a sve drugo će je prolazno svima Allah te barek eta sve što je ispod naša propisana je smrt i zato te vezje prolaznost do gospodar sve to ostaje i čisti je od te od te osobine znači on je oduvijek i zauvijek neće nestati i kada sve ovo nestane kada oni što zemlje i nebesa iz zemlju smota i nebesa pa kada znači isuruk ponovo pune ponovo će te duše da ustanu, a nakon toga ide i slijedi konačni obračun, jer nećeš biti, završen, neće biti završeno samo ako nestanemo, samo i prođemo, tako bi se nevjerici obradovali, jer posle toga nema proživljenja, nego slijedi proživljenje, nakon te smrti i prolaznosti, ponovo dolazi, znači, oživljenje, a nakon oživljenja život, nego obračun, a nakon obračuna tek život vječni počinje, znači, ili žernete ili Čehenem, nalađeš u nas uvede u Čenet Inša Allah, svoje velike milosti. Zatim, poslanik, a.s. znači, od plodova spoznaje imena el-Kudus, je Allah tebare kevetala veličao ovim velikim Allahom te tebare kevetala imena. Tako da je često učio, kako je još radi Oman prenosi, na ruku i na seždi ovo te tebare kevetala ime, pa kaže Subbuhun kudusun Rabbun me la iketi varruh nači spominje i na ruku i na sećdji ovu dovu a u drugom rivajatu stoji da je poslanik alejhiselatu vasalam nakon vitr namaza učio tri puta dovu u kojoj je spominjao ovo veliko začelaho te bare kvetala ime znači svaku noć po svakog vitra učio je učio je ovu dovu je kaže Subhanel malikil kudus i treći put bi govorio subhanal malikil kudus na malo raztegnje razvuče znači polako izgovarajući ovu, ovu dovu. Što vidimo znači da spoznaje ovog velikog imena ukazuje na vrijednost imena da, da je poslanik selam često učio i na ruku i na sežni, a posle svakog vitri, vitri namaza učio je i spominja ovo veliko Allahov te bareke imen. I deseta stvar koju ćemo spomenuti, a koja je plo spoznaje imena El Kudus jeste da Čevičanstvo i ljudi trebaju da se okite ovom osobinom, a to je da pročiste sami sebe, da pročiste svoje duše, da znači pročiste i da ostrane sve ono što ne valja i što je prljavo i srčin gospodara svetova nije, nije zadovoljan. Allah Tebare Kvetala kada opisuje takvo stanje kaže Kad efleha men zakaha, uspjeće samo onaj koji pročisti i očisti svoju dušu, Vako je khab onda saha apropaš ina strada će onaj koji ne uspije da je pročisti koji ostavi znači takvo koji ostavi za prnjanje i ne potrudi se znači da je pročisti i očisti sa plemenitim osobinama a najbolji način da svoju dušu očistimo i pročistimo jeste svaćanje i razumijevanje da ide onako kako gospodar svijeta to traži zahtjeva od nas Znači da robuješ Allahum subhanahu wa ta'la, da spoznaš gospodara svjetova, da ga priznaš kao gospodara, da ga obožavaš, da činiš i badete, sve ono na onakav način kako je to poslanik alaih sallatu činio. Znači takav način uspijemo da pročistimo naše duše. Isto tako naša tijela, naša tijela da pročistimo i očistimo, zatim postupke i loša dijela koja imamo, da ih očistimo, a kako ćemo očiti naša loša dijela? Tako što ćemo, znači, činiti Stigfar Teubu koja je ta, koja prouzrukuje da Gospodar Svetova ti oprosti to. Ili s druge strane, tako što ćeš činiti dobra dijela koja će biti sebe da ti Gospodar Svetova oprosti i ostrani loša dijela koja si imao pri sebi, poput, znači, učenja Kur'ana, poput učenja Kur'ana, Protiv, znači poput na namaza, poput je selama, popu da se bratu nasmije, nasmiješ e, kada ga sretniješ, da činiš dobročinstvo, kome god možeš da činiš dobročinstvo, da bude sačuvan od bilo kakvog vida, znači gibeta, nemimeta svi oni stvari koja ili koje utječu na tvoju dušu, da ti je znači po crne, jer poslali s Allaho alihi vseleme kada kaže čovjek kada učini grijeh, crna tačka padne na njegovo srce. Jel? I svaki grijeh koji činiš po jedna crna tačkica, tačkica, dok srce ne i ne no crni kompletno. Tada kada, kaže Ibnu Kajim opisujući Bešavajući ovo, tada kada dođe glasnik, pozivač u Allaho u teba, reke vatala tvoje srce ne može to prihvatiti. Okrutno, surovo zbog čega zbog grijeha koji su koji su prekli njegovo srce i onda je teško doći dok se druge strane ako se pročišćava se čistiš tvoj bom istikvaram dobrim dijelima, onda ćeš kada ti dođe vaiz kada ti dođe neko koče ti počnete znači, posavjetite tu kaže neki hajr tiče što lakše prihvatiti znači čim vidiš da ti odbijaš što istino zna da je tvoje srce znači toliko prljavo da je potrebno da se pročisti i očisti i prljavi i loši loši osobina Svečimo završiti. Molim alate barek vetala da nam podare što koristimo, od onoga što smo učili. Da radimo pomene što smo učili dobrosti nama, našim roditeljima, svim osmanama, dede i naše Safove. Na istini suhani Allahu alhamdika, shallallahu alaihi wa sallam, tasdaqurka,